Godmorgen og velkommen til Jøren Vester Nyheder. Det er fredag den 26. august, og vi er klar med følgende nyheder. Chefstrateg forudser tosifrede kursfald til efteråret. Mærskhandel for milliarder afblæst. Gasprisen hamrer op. Du lytter til Jøren Vester Nyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Chefstrateg forudser tosifrede kursfald til efteråret. Fremgangen på aktiemarkedet her i sommer kan være en kort glæde. Flere indikatorer tyder nemlig på, at markedet igen vil gå ned. Det kan man læse i børsen. Chefstrategi hos kapitalforvalteren Petersen Partners, Henrik Henriksen, tror, at den optur, vi har set her til sommer, kun er en kortvej optur i den negativt marked. Han siger til børsen, Jeg har set en uforsigtighed i markederne de seneste måneder, men vi skal huske, at Fedt langt fra er færdig med at hæve renterne og forsøge at bringe efterspørgselen ned. Det vil du ud over indtjeningen. Og jeg tror, det vil medføre større nedjusteringer i de næste 3 til seks måneder. Det er mit basisscenarie. Mask-handel for milliarder er afblæst. Mask' planlag planlagte salg af Mask Container Industry er afblæst. Parterne har aftalt at droppe aftalen på grund af udfordringer med myndighedernes godkendelse, som har forhindret handlen i at gå igennem. Maersk havde ellers indgået en aftale med kinesiske China International Marine Containers, der ville købe forretningen for en pris i omegnen af 6,3 milliarder kroner. Aftalen blev annonceret i september sidste år, efter at Maersk i lang tid havde arbejdet på at stille sig af med forretningen. Gasprisen hamrer op. Prisen på gas fortsætter med at stige og stige. Torsdag er prisen fortsat opad og har passeret over 2.200 kroner per megawatt-time. Dermed er gassen blevet 35 procent dyre på en uge. Det skriver børsen i Fælge Ritzau. Chefanalytiker med fokus på råvarer ved Danske Bank, Jens Nervi Pedersen, siger, når man ser på, hvor højt gasprisen ligger i forhold til øvrige typer energi, kul og olie f.eks., så ligger den helt ekstremt højt. Prisen på gas er femdoblet siden begyndelsen af juni, Priserne stiger først og fremmest på grund af usikkerhed og gas... om gasforsyningen for Rusland, fortæller Jens Nærvig Pedersen. Ruslands gasleverancer til Europa er faldet betydeligt efter landets invasion af Ukraine. I dag kl. 16 dansk tid holder formanden for den amerikanske centralbank Jerome Powell sin tale ved topmødet i Jackson Hole, som kan ende med at have indvirkning på markedet. Det kan du læse nærmere om på Jynvestor.